Безумна якась радість у всякого в очах і в річах. Усюди знай вигукують «Іван Мартинович, батько наш любий!» Зніме вгору в одній руці чарку чеківш, а в другій шапку з голови, да й репетує «Що Іван Мартинович і день і ніч побивається за людським щастям». А тут кобзарі швендюють поміж людьми, і грають на кобзах, на бандурах, де співають усяких пісень. Пробираючись поміж купами, надивись, Петро, усячине. Оце тут буде юрба, що знай танцюють та сміються. Побравшись у боки, вибивають під бандуру гупака веселі і злидні, а коло їх, повитягувавши шиї, стоять кругом та дивляться, чудуючись, наче на вертеп або що. Потупивши очі, похилившись на киї або косовища, старі гольтяпаки слухають кобзаря – і грає він їм, сидячи посеред, підобравши ноги, як ляхи Україну пліндрували, або як батько Богдан збирав козацтво поміж людом, де ставав супротив дух і шляхти. Інші, підвипивши вже добре, крепко плакали, слухаючи пісню. Тільки і між веселими, і між смутними купами одна ходила з серця до серця думка. Брюховецького величали другим Хмельницьким що ще раз стає за країну, супротив її ворогів і дарує мирові волю. Минаючи і тих, що скачуть, і тих, що плачуть, Петро протовплявся усе далі, чи не вздрить червоних жупанів запорозьких. Що глибше в кут, то все був люд одягніший. Були тут уже й міщани в личаках, і в синіх каптанах, було й городове козацтво в блакитних, да в зелених жупанах. А кармазинні шаровари або жупан запорозький – хоч би один – Дійшов він до самого коша, до віщового радного місця. Тут скрізь було вирівняно і посипано піском гарно. Не видно було ні димних печей, ні бочок, ні возів з припасами, тільки козацькі намети кругом стояли. І сюди, і туди, вздовж, і в поперек, знаєш, люди. Гомін такий, як у тих бджіл у ульні. Тепер тільки постеріг Петро, що запорожці тут не одрізнялись одежею від простої сіроми. Знати їх було хіба по довгому оселецю з-під шапки, да по шаблях і пістолях. Шаблі і пістолі були в деяких дорогі. Зупинився, розглядає добрих молодців, чи не вздрить Кирила Тура. Аж дивиться, іде з боку чоловік середнього росту віко, а за ним і по боках його ціла юрба усякого люду. І запорожці, і городове козацтво, і міщани, і прості мужики гречкосії. «Іван Мартинович! Іван Мартинович!» – знайкруг його гукають. Петрой хто це такий, і почав придивлятись, що там за Брюховецький. Що ж, він думав, що сей пройди світ, і зобрався тепер таким паном, що й через губу не плюне. Думав, що весь у золоті да в блаватасі. «Аж де тобі?» Чоловічок сей був у короткій старенькій свитині, у полотняних штанях, чоботи шкаповані, попротоптувані, і пучки видно. Хіба по шаблі можна було б здогадуватися, що воно щось непросте, шабля аж горіла від золота, да й на йому була, мов чужа. І постать, і врода в його була зовсім не гетьманська. Так, наче собі чоловік простенький, тихенький». Ніхто, дивлячись на нього, не подумав би, що всій голові вертиться щонебудь Опріч думки про смачний шматок хліба да затишну хату. А придивишся, то наведу в його щось наче й приязне. Так би, здається, сів з ним да пугуторив, де про що добре, да мирне. Тільки очі були якісь чудні. Так і бігають, то сюди, то туди. І, здається, так усе й читають із-під тишка чоловіка». Іде, трошки згорбившись, а голову схилив на бік, так, наче каже, «Я ні кого нічого не бажаю, тільки мене не чіпайте». А як йому чого поспитаються, а він одвітує, той плечі, наче той жит, підійме, і набік бік щоб ти сказав, він усякому дає дорогу, а сам знітиться так, мов той цуцик, ускочивши в хату». Отакий-то був той Брюховецький, такий-то був той гадюка, що наварив нам гіркої на надовгі роки. Дітки мої, каже тоненьким ницим голоском, чим же мені прохарчити вас, чим же вас затягти? Бачте, я й сам увесь обився як Крем'ях. Батьку ти наш Іване Мартинович», – озвали запорожці, – «аби твоє здоров'я, а ми між добрими людьми не загинемо».